Aurrera goaz, berrion saioan FMko FM-ko puntu sortzian eta hauteskunde kampainako elkarrizketekin ere ba, jarraituko dugu, gaur hemen amaiur koalizioko ordezkariak, holaia ngoni, kaixo egunon, kaixo egunon. eta Xabi lasa egunon baita zuri ere? Egunon, zuedi bai. E, bueno, e, lehenbiziko galdera, autagai guztiei egin izan dieguna, da, zergatik joan behar dugu bozka ematera hauteskunde hauetan, jende askok, ba, oso urrunetik ikusten dituelako e, Espainiako hauteskundeak, Madrilgo hauteskundeak, e, zuek, bueno, amaiur koalizioak ere esan izan du kampainan, hauek ez direla gure hauteskundeak, eta, bueno, horregatik, zergatik eman behar dugu botua, zergatik dagarri antzitsua. Bueno, ba, nik uste dut e, e, Euskal Herria orain bizitzen ari duen momentu hauetan bereziki garrantzitsua dela. Ez? Eta egia da, ba, bueno, agian gure hautezkundeak ez diren arren momentu honetan uste dugu oso importantea dela ba, Madrilen, Euskal Herriaren e, bosera boz, maie bat izatea edo e, boz, rolako bafle bat izatea Euskal Herria entzunarazteko. Ez? Gu, gure asmoa da, ba, bengoz... E, E gure ahotsa entzutea. Mm -hmm. Orduan horregatik ust dugu benetan orain momentua dela eta eta historikoa gainera eta bueno, e, amaiurrek biltzen dituen indar ezberdinen metak eta ere bultzatzen ari da, nik uste dut ongiari dela eta momentu historikoa dela, ba ma egoteko eta gure ahotsa eta gure eskubideak ere defendatzeko herria bezala. Mm -hmm. Ehaintzu zen ere amaiurren e, amaiurrek e, kongresuan beteko duen paperaz, e, bueno, ko idatzi da. E, joango eh ez diren joango bakarrik batzutan e, azaldu azaldiguzu die pizkatxo bat e, zein izanen den eh amaiurren eh jarduna, e, badakigu eh ez dela saio guztietara joanen, baina ez da ere e, joan eta agurben urak jaso eta eta etsera bueltan berriro, ez? Ezakik nola nola izanen da e, hori. Eh agian e, Xabizuk oraindik ez duzula hitze egin. Pues <gülüyor> begira. E, Amaiurrek bai, e, asmoa du e, Madrilea joateko nola ez bestela eslitzatekea orkestueko, baina Madriera ez da joan behar edo zein gauza egitera, edo, edo estatuaren morri bat izatera. E, joan behar da nortasun propio batekin, eta ara joaten da Euskal Herrik ordezkari bezala. Eta Euskal Herrik ordezkari batek gainera bere herriarentzat txat e, buruia eta independentzia aldarrekatzenaren den alderdi baten e, aldetik, ba E, egonen da, batez ere Euskal Herriari dagozkion gaietan sartzeko eta buru belarri sartzeko eta eta lan handia egiteko, baina beti zentsu horretan. Ez bakarrik kontu e, politikoetan, mm -hmm. baizik eta kontu sozialetan ere bai. Adibidez, pues buruz hitze egiten bada edo erreforma laboralari butu, buruz hitze bada Edo ekologiaz hitz egiten bada edo arrain tratatuei buruz hitz egiten bada han egonen gara gai horiek guztiak Euskal Herriari dagozkielako eta hemen eragina dutelako. Eh behar baldin badugu, pues ez dakiz CR eta RG etxeak dituzten ez dakiz CR eta ez dakiz bat, pues han, guk ezer gutxi pintatzen dugu. Mm -hmm. eh? e, orduen, Euskal Herria defendatzera eta gure Herria e, behar dituen gauzak defendatzera. Eta Madridi erratera e, hemen Herri bat dagoela, nortasun propioarekin eta prez dagoela aurrera segitzeko anere. Mm -hmm. Posible izanen da politikaren bat zerbait lortzea, zer politika abertzalezkertia eta aurrerakoia egitea, alderdi popularrak adibidez gehiengo absolutua lortzen baldin badu inkesteek esaten dutenez, ez? Zaila izanen da zerbait ateratzea hortik ez? Bueno, nik dut eh, zaila, bueno, bai, beste gauza asko bezala ez? Eh, baino Baina hori ez da importantena, eren ikustu dut, e, nahiz eta gobernuan batzuk edo besteak egon momentu honetan hor bai uste duela eragina handia ez dugula. Zene dut nafarroan elkarrekin daude eta eta gien kontra daude, hori ikusten dugu egunero egunkarian. Eta gorrek ez du esanai, ba, kompetentziak ezberdina dira, bakoitzen interesak ezberdina dira eta gu daukagu, ba, amaiurren interesa eta borondatea zein den, lan egiteko presgaude, zubi bat ere ikestiko presgaude, ez dugu interes e, politiko ez da ekonomik ere bilatzen baizik eta benetan ba, bozenamaiak izatea, Euskal Herriaren nautxa entzutea eta horretan ba, lan politikoa eta demokratikoa egitea Madri mm -hmm. Orduan batzuekin edo besteekin egon ikuste dut e, boskak azkenean indarra ematen dutela eta, eta bueno, ba, aukera ematen maldi madi egute ba, anegongo gara eta espero dugu ba, mm -hmm. ba, bueno, gu beti bezala pregaudelan egiteko eta eta aurrera botatzeko, eh, e, gure proposamena. Alde horrietatik hauteskunde hauek izan litezke termometro bat bezala ere, ez ikusteko amaiur bezalako koalizio berri batek zenolako indarra izan dezakeen, edo eh datuak estrapolatu daitezken beste ba, foru hauteskunde batzuekin o konparabezinak diren, baina agian erabili daitezke ikusteko e, jendarteak ba, bere babesa ematen dion e, zuena bezalako koalizio berri bati Ba usteute hauteskunde hori hauek oso erranguratsuak izan daitezkela, ba, ematen dituzten datuen arabera. Eta bere garrantzi nabarmenetako bat hori da hain zuzen ere. Eh? Erakuts dezakela Euskal Herriaren errealitate politikoa eta Nafarraren errealitate politikoa gaur egun, Aspalditik ez baitzegoen hauteskunde normalizatu bat. Mm? Normalizatu bat, erran nahi bai dut, pues, eh, aukera guztiak legalak ziren, ez eh, eh, zerrenda impugnaturik, eta, bueno, askatasunez bozka ziteken hauteskunderik, ez eh, zebola. Eta gainera, eh, oso momentu politiko berezia eta garrantzizkoa eh, bizitzen ari gara Euskal Herrian, pues horra hor eh, eta keman zuena larrikapena edo adierazpena erranez, uko egiten ziola behinbetiko beti, behin eh, eh, kintza armatuari eta borroka armatuari. Hortoan, horrek beste panorama eh, berri bat irek du, nik uste eh, berpizten ari dela eh, abertzaletasun independentista eta ezkertiarra euskal herrian, eta hauteskunde hauek eh, termometro garrantzitsu bat izanen direla ma, horren neurria emateko. Eta, bueno, zentzu horretan zi gaude, eta itxarro pentsu, etorriko denaren aurrean. Aurriko egunean, hemen, e, mentxe bertan, elkarrizketa egin enion Daniel Polori, upeneko zinegotziak aipatzen zuen, etaren iragarpenaren ostean, berez politikoki etzela ezeraldatu. E, agian judizialki, polizia kontuei, eta kontuei guziekin zerikusia zuten, zuten gauzekin bai, baina politikoki panorama etzela etxela aldatu eta etxela aldatu behar eh, etak ala esaten eh, zuelako ados zaudete definizio horrekin? Baiz ez, ez gaude bat ere adoz, eta gainera bueno, askotan uste dugu hori nire iritzi pertsonala, da, ba, bueno, berak Ez duela beste hori bukatzen zaiela ba, momentu batean inkluso programa bertan bera geratzen zaiela, ez dutela inongo bueno, e, argudiorik e, bere jarreran jarraitzeko, eta orduan hori da posagian nahiago zuten, politikoki gausak esaldatzea, baina hori, Eztu bueno, kaipatzen duzun termometro horrekin neurtuko dan ikuste dut eta eta erantzuna hogita ba, baten izango dugu, ez? Egoera politiko aldatu den edo, ez? Eta gainera, bueno, baditugu ba, beti bezala kom bai komunikabideak eta bai dena ba, momentu honetan saiatzen ari direnak ere amaiurren e, bueno, indarra edo nola ere estaltzen bizka batez, eta orduan bildurra dute, eta benetan egoera politikoa justo aldatu delako, horragatik mm -hmm. justo kontrakoa ez da? Bai, eta hildo horretan ere agian ditzakegu Jolanda Bartzinaren hitzak aurreko eh, kongresuan, Mariano Rajoiri eskatuz eh, laugarren xe dapen iraganko horreak zezan eta besteak esan zuen, bueno, konstituzio aldatzeko tan, babai, kenduko zutela mm -hmm. zergatik uste duzu, atera dutela gai? jau, mm, erabatea aztutan zegoena, oraintxe momentu momentu honetan, momentu jakin honetan eta hautezkunde hauetarako edo zeineke erantzun dezaket <risa> Bueno, nik uste dut eskuindarrauek sekulako beldurra diotela demokraziari Eta, bueno, e, bai guretzat e, transitoriala la, kuarta famatuak ez duela gauzan dirik erraten e, eta ez dela gehiegi espero behar ortig, ez? Bino, haien e, jokabidea ikusita, ikusten da, ukatu nahi diotela, baita ere, Nafarroari, e, ba, estatu, Nafarroako estatuto politikoa aldatzeko duten aukera bakarra konstituzioan. Zergatik, ba, beldur direlako, e, Nafarren... E, ikuspegi e, estatutari hori aldatzen ari delako eta e, ikusten duten lako ba, gero eta urbilago daudela bi sensibilitate eta sensibilitate Euskalduna eta bat egitea Euskal Herriko gainerako herrialdeekin. aldeekin e, demokratziari beldu radiote eta gainera hori elektoralki erabilina izan dute orduan e, barzinaren gobernuak 6 urte, zei labetetan ez du ez zerregin ikusten ari gara, ba, eh, e, Garai batean zena nola e, erakusten ari den Estela Gai, e, Nafarroa behar bezala gobernatzeko sei labetetan ez du proposamen e, normalik edo arruntik egin, ez du gobernu proposamenek egin aldiz egin duen gauza bakarra da soldatak igotzea eta eh gastu sozialei mozketak egitea eta penagarria haien e, e, e, e, promesa importanteena izan zen gobernuan sartu zirenean e, langabesearen kontra borrokatuko zutela eta pasatu dira lau hilabete eta langabetuen kopurua 3000 pertsonetan igo da orduan ez dute ezerr egiten ez dakitelako eta olako errekurso eta antidemokratikoak bilatu behar dituzte. Eta kasu kasuanetan, olako ateraldi batekin etorri zaigu e, Jolanda Bartzin handereak, eta, bueno, pos, nabari da, e, riskoan dagoela eta beldur. Aintzutzen, <hazien> zukaipatu duzu e, bueno, soldaten igoera, mm, murrizketak, eta hain zuzen ere, ekonomia, e, murrizketak, eta krisia izan dira, ba ardatz nagusienetako bat eta segurazki datorren legealdian ere ba izanen da, ez? E, Dato zen hilabete eta eta urteetan, ba, oso momentu latza bizi, bizi, bizi, bizi dugulako, baina ez dakit Amalur e, koalizioak ere ba ez dakit baduen holako mezu e, argi bat gortetara eramateko, ez dakit ekonomia mailan edo zeintzuk izan diren zuen hildo nagusiak. Bueno, pues e Ekonomiaren aldetik, ama jurek aldarrikatzen du independentzia ekonomikoa. Eta hori, oso gai importantea da. E oso laburki erranda, ez dugu demora aluzatzeko. Baina ikusten ari gara, ekonomiari dagokionez e pepek eta pesoek berdin jokatzen dutela eta jokatuko dutela. Zeren haiek ez dituzte aginduak ematen. Hemen, e e nazioarteko diru funtsak eta Banko Mundialak eta Geogeiak horiek dira benetan erabakiak hartzen dituztenak. Hoiek asmatu dute estrategia bat krisiari aurre egiteko haiek sortu duten krisi finanziario eta ekonomiko honi e, e, amaiera bate bateko eta amaiera hori oinarritzen da, hain zuzen ere, orainartekoen orain privilegioak mantentzean sistema erorrezta din Grezian egiten ari direna, eta greziarrei egiten ari zaizkiena Edozein gauzein gainetik sistema ekonomiko-finanziarioa mantentzeko araudiak markatzea defizit publikoa e, man, e, esan ditzeko Orduan, berdin zaie, greziar guztiak pikutara joaten badira Mm? E, nahi dutena da sistema mantendu eta berdin jokatzen ari dira e, ba, Italiarekin, Irlandarekin eta Espainiarekin. Orduan, zer eginko dute eh e, barkatu pesoek eta PPek edo zeinek irabazita ere, pues, gauza bera, hm mm? murrisketen segitu, eh segitu eta e, sistema pribilegiazio batzuen eh boterea mantentzen duen, botere ekonomikoa mantentzen duen sistema honekin aurre jarraitu. Horren aurrean, amaiurrek guztiz kontrajoa defendatzen du. Defendatzen dugu ekonomia soziala, defendatzen dugu sistema ekonomikoa ez daitekela on, eh, onarritu eh, ba, ek, ek, ek, kriterio finanziario utxetan. Ez daitekela eh, onartu ba, batzuen... Eh, Nora dahen leengaen e, boterea eta mantenua a, guztien gainetik e, herri bat zuen menpera, menperakuntza besteen aldetik. Hau da desberdintasun horiekin guztiekin bukatu behar dela eta beste sistema ekonomiko bat a, aldarrekatu behar dela. Eta horretarako independentzia ekonomikoa behar da. eta e, independentzia ekonomikoa independentzia politikoarekin lotuta dator. Orduan. Eh, hemen ez dago bipartidismo horik ere, hemen dago monopartidismo bi aurpegiekin. Mm? Azkenean, ekonomikoki politika beregin endutelako, eta aukera bakarra, eta gainera, aurre, eh, aurre egiteko, eh, aukera duen eh, proposamen bakarra, amaiur da, ekonomialen mm -hmm. aldetik. Mm -hmm. E, amaiur osatzen e, duzuenak, hainbat e, alderdi zarete, bueno, <coughs> kasu honetan, bueno, e, bakoitza, hemen zaudeten biak, bakoitza alderdi batekoak, koalizio batekoak, e, ezakitz nola egiten den eguneroko lan hori, nola ari zareten, eh el karrekin konpontzen badakigu koalizioetan batzutan lana lan zaila izaten dela e, bueno, ikusi izan dugu nafarroa bai osatzen zuten alderdin artean ere ba, izan zirela hainbat istilu ezakitik amaiurren barruan nola ari lanean nola nola daramazuen e, elkarren arteko lan hori hori alde batetik baina ikusten ari naiz gaina berriozar izan liteke la ere aitzindarizen lendik ere gobierno taldea osatzen zenuten bai Nafarro bai bai bildu, ez? Mm -hmm. Bai, hori da. Zuko ezatzen bueno, gure esperientzia berri esarren dago. Esan dezake gugu e, gure lana hemen dagoela eta bueno, ba gugu bai aitzindar izan gara ta nik uste dut e, berri esarren e, amaihurra lehengo zu biaia ereki zuela duela ibete batzu ze elkarlanean ari gara eta bueno, E, bere momentuan gobernu-paktua ondoren ba, lanean jarri gara, eta gero gainera, ba, amaio sortu da, eta alkarrekin guaz madriera, orduan, ba, guretzat, ba, bueno, oso pozi gaude, eta gainera e, nik uste dute hori dela bidea, eta hori da gure asmoa, ez? Eta erreferentea izango, izan ditzateke berri osa, beste herri batzuan dako, ba, nola, elkar lanean, eta benetan komunean edo eman komunean ditugun e proiektuak aurrera atera alizateko eta gure herriari edo zen herriari e, ba, bueno, ba herrien alde edo herriaren alde egiteko nik uste dut ernmetaketa dela irten bidiriko berena eta bueno ba baliogarria baldin bada nik uste dut ba baitzen izan garela eta eta gainera ba bueno ez da igual arroputze <laughs> ka bate ematen du baina bai, bai, ikuste dute eredu hore izango garela, eta eta horretan dabilela ere beste herrietan eta elkarlanean eta ilusioarekin ikuste dute, mm -hmm. eta azkenean e, bakegogoa eta normalizazio politikoa eta gata konponbidea batzen gaitu inuz baino gehiago eta desio eta ilusio horrekin ba, errezagoa sortararazten da lan egitea, azkenean interes politikoak nik ukuste dut talde batera garetzen direla eta benetasku desioa eta bake gogoa mai gainean daudela eta aukera ezin hobea daukago aprobetxatzeko. Hmm, eta beraz eh, emaitza honak lortuz gero eh, autoeskunde hauetan gustatuko litzaizuek amaiur koalizioa edo bueno edo beste izen batekin edo euskalo ze formularekin baina eh, ba, ba, formatu hau mantentzea etorkizunean ere. Bueno, ba nik ukuste esan duan bezala Hori da bidea, indartmetaketa da helburu nagusia eta eta gainera, ba, herriak horrela nahi baldin badu, eta horrela ba, beste baldin badu, horrela izanbarko da, noski baietz. Mm -hmm. Ederki, bueno, ja, bukatzeko, azken galdera baita ere, autaga iguziei eginez izan dieguna, eta da, ba, porreatxo bat egiten ari garela, eta ia ja, zuen e, aurri kuspenak emateko hausartuko ba, zareten, e, Nafarroan jokoan dauden bost parlamentarietatik, ba, zenbatera manen du e, indar bakoitzak. Eh, Buruz hala bihotzez, nola berenatzen <laughs> Momentuz ez daukagu ez tasaririk ere, eta bueno, hemen alkatea da gola aprobetsatuko dugu, eskatzeko, bueno, ez urdai azpikoren bat, ozerbait, irabazleari mateko. Bara, gizu gu, gauza horiek ezin ditzakegur da ala nola banatu, eh? Gero faktura pasatzen dizutela edo zeitu <laughs> Bueno, tera den, bere bere aurrik uspena eman dezake nahi duen bezala bihotzarekin, Biotz, buruarekin nahi bezala bueno, bani zuurra naiz eta eta erranen dut ba, iru bat bat eh, gu bat, baina eh, aposto egingo nuke bigarren indarra garela bererekin dagoen bad daudete agian arrigarrri irudiituko zaizue baina porreran empatatuz da zaudete emaitza berbera eman duzue Daniel que emaitza eman zuen, berak argitu, A, koska, e, zantzuen, eraman zuen bereket zuen argitu es Berak esan zuen beraiek hiru eramanen zituztela e, PSn-ek bat eta gero haaiurrek edo gero abait e, beste bat eramanen e, zutela baina bueno, hointtzat nahiko emaitza antzekoak e, eman dituzu, eh? Bueno, Baina bai, bai, ez duz erikusik ere, erikustuta alde ezberdina dagoela, eh? Libarren indarra edo azkeneko indarra engalditzaren artean. Bai, bada, portzentaietan badago, badagoa bai, dira, bai. bai. Bueno, bada, olaiagoñi, Xabi Lasa Milesker bioigurean izateagatik, eta urrengor arte. Baina, aurr.